Гримотіли земля і небо, і в тому грізному ревищі не чути було голосу сина. Чуєш, батько, це ми йдемо тобі на зустріч. Ще один удар, ще одне надлюдське зусилля і фашистська столиця впаде, і після тисячі громовинних днів і ночей над землею настане благословенна тиша. Син уже повідомив батька, що скоро-скоро вони мають зустрітись навіть сповістив координати. Ще день-два і з фашистами в Берліні буде покінчено. 28 квітня Юрій Новиков на чолі штурмової танкової групи вперто пробивався до центру Берліна, ведучи жорстокі вуличні бої з приреченим ворогом. Танки вогнем своїх гармат розбивали товсті мури кам'яниць, за якими засіли гітлерівці. Вороги відбивалися люто. Вперед, вперед танкісти наказував командир штурмової групи. Страшний вибух блискавки і грому. Ворожий снаряд обірвав життя юного капітана-гвардійця. І замість ясного дня настала ніч. Тіло загиблого Юрія Новикова друзі-танкісти того ж дня привезли на командний пункт, Командира танково-гвардійського корпусу Василя Новикова. Так відбулась трагічна зустріч батька і сина. Ось перед нами ще одна фотографія сімейного альбому, яка навіки відбила ту скорботну мить. Старий опечалений генерал схилився над труною свого сина. Він стоїть у узголов'ї молодого воїна і здається, що щепоче велике горе давить на плечі генералу. Треба ж було, щоб його син загинув в останні дні війни. Син? Син! А скільки у нього ось таких юних танкістів, які, не шкодуючи свого життя, впали в останні на холодний берлінський брук? Прощай, мій дорогий Юрку! Бойові товариші передали генералові що в останню мить свого життя Юрій просив поховати його в Києві, над Дніпром. Вічно живий, навіть у смерті своїй, Юрій Новиков вернувся до свого Києва. І спить непробудно на Зеленім Крутосхилі, в колишньому Аносівському парку, де любив вечорами гуляти з подругою далеких літ. Ось тут десь стояла та лавочка на якій ми сиділи колись, згадує сива жінка в чорному вбранні. Під сірою гранітною плитою лежить безстрашний воїн, наш довічний киянин, який загинув у 21 рік в далекому Берліні. Ні, він відійшов у безсмертя, і тлінне серце його б'ється ось на цих священних київських горах. На цьому не закінчується балада. Її дописує саме життя. Онук генерала Новикова, який нині служить у групі військ у Німеччині, нещодавно написав листа своїй бабусі, матері Юрка, Анастасії Тимофіївні. Добрий день, дорогенька бабусю. Можеш привітати мене, а за одне і увесь наш рід. В сім'ї Новикових нещодавно народився ще один танкіст, і назвали ми його... Юрочкою. Юрій Новиков живе в нових поколіннях. Він справді таки безсмертний. У ясноті сонця, голубіє, мерех титі, зблизкує Дніпро Славута. Широкий привільно розлився він цього року, затопив трухання ввострів. Здається, крута хвиля хлюпає, б'ється й сюди у високий правий берег ніби хоче розбудити тих, хто непробудно спить на зеленому косогорі. Колись його водах купався він. І тоді давно, як був ще хлопчаком, і в незабутню холодну осінь, коли форсував Дніпро під згубним вогнем ворога. Багато відтоді спливло води в Славуті. Могутній широкий Дніпро цієї щедрої весни Увібрав у себе води сожу, прип'яті, березини і десни, і ще сотню струмків, які влилися в його ясноплинну течаю із лісів і долин Білорусії. Може, то рідний отчий край посилає разом з крутою весняною хвилою своє вітання йому, і кличе-недокличеться солдата приплисти супроти течії, проти зустрічної хвилі, у край свого дитинства. Балада третя «Син Білорусі». Дніпро був колискою його дитинства. Можливо, не такий широкий, як оце під Києвом, але повноводний і дуже, який одвічно не несе свої води з глибин Росії, рідної Білорусією і далі тече привільно просторами України до Чорного моря. Десятирічним хлопчиком зустрів Йосип Зубарів – революцію. Пам'ятає, як повернувся батько з фронту, і в їхній хаті збиралися поліщуки білоруси. Мріяли в голос про землю, а згодом таки поділили її, відібравши в поміщика. По-новому зажило білоруське село Лопатино, що на Гомельщині. Це відчував кожний селянин, найбільше юний Зубарів який по закінченні школи подався до Гомельського педтехнікуму, а через три роки він уже вчитель. Але в школі попрацював недовго. Юнака полонила служба в Червоній армії, і незабаром Йосип Зубарів закінчує іншу піхотну школу і стає командиром. В Червоній армії здружився він з чудовим сябром з України, який любив співати пісню «Ми стали волі насторожі», «Її не зрадимо ніде, дрижит недобитки ворожі, червона армія іде». Полюбилася та пісня Зубарів, він не раз співав її зі своїми бійцями, українцями, росіянами, білорусами. Вже мови близькі, споріднені, все зрозуміло, а головне пісня та лилася з глибини серця. Як і багато його ровесників, молодий командир уперше пізнав, що таке війна – коли зустрівся в боях з Білофіннами. Воювати довелося в місцях, про які багато розповідали його земляки, бувалі солдати, що давно колись відстоювали Петроград від полчищ Юденича. За мужність і відвагу в бою з Білофіннами Йосипа Зубарєва було нагороджено орденом червоного прапора. Та не тільки та добра пам'ятка залишилася солдатамі, а й тяжка рана на тілі. Коли над світом пролунали тривожні поклики до бою, коли фашистські орди посунули на нашу вітчизну, досвідчений командир Йосип Єгорович Зубарів став у лави її захисників.